Faham nchiku me dunia ni zinazo tumia utajiriwau mwinge kununua silaha, mimi na itwa ananias Edgar. Yumla yamatumia ya zeti je shuduni ani yari fikia dola trillioni moja nukta sababu na muu makrofumbiri nakumi na sababu na Marekani peke yake ili tumia dola billioni mia sita nakumi na muu makrofumbiri nakumi na sababu uchumi unaongoza limwenguni pea ndio nchano tumia pesa niingi zaidi kuni ulinzi. Lakini hata siyo yenye mzigo mkubwa kijeshi huku wataalamu wakitaja uzito matumiza ulinzi na kuzingatia utajiru na uzalisho na kilanchi, yani unaopimwa kulingana na patula taifa GDP. Namo mwaka fumbiri na kuminasaba matumiza jeshi la marekani, ya liwakilisha asilimia tatu nukta moja ya patula taifa GDP, ambayo ni sawa na zaidi ya robo ya asilimia liotumiwa na nchi hiyo ambayo matumizi yakin ya jiu zaidi. Kulingana na makadirio yataa sisi utafitwa manya Stockholm, Sipri, kuakweli na matokiohaya Washington, haiingi hata kati ya madimbo shirini ambayo hutoa utagiriwa muingi kwse teuliizi, faham, matayifakumi na yangu zaka dikorodha hilo, namba kumi ni Bahrain. Baharen ni fungu la visiwa linalutawaliwa na utawala wa kifalumu wa kisun, lakini wengi wa wakazi wake milu ni moja nukta neni wa islamu wa kishia, ambako kumikuwa sababu ya mivutano mingi andani. Mnamo mwake fumbili na kuminamoja wakatu wa ghasi ya katika kile kinachoitwa Vugu Vugu la Warabuni. Vikosi kutoka baraza la ushirikiano la kuba, vilipele kwa nchini humo kusaidia kuthibiti mandamano. Mnamo, mwaka elfu mbili na kuminasaba, ilitenga dola bilu ni moja nukta tatu kwa matumizi yaki ya ulinzi. Ambayo ni sawa na karibu dola miatisa thalathina sita kwa kila mtu na silimia ne nukta moja ya patula taifa. Na hiyo ni kulingana na makadirio ya sipri. Namba tisa ni Russia. Russia ilisajili kupunguza kumarya kuanza kwa matumizi ya kikidheshi kwa silimeshurini tangu makafuni miyatisa tisina nani? Karebu dola zamarikani, millions chinasita elf mia tatu thelathinatano, sawa na siri mia nne nukta tatu ya patulata ifanya di GDP. Kuinganana Siemens, Weizmann, pelele zimkuwa sifri, ana sema kupungua huku ni matokio ya matatizo ya kichumi ambayo yamekuwa kikumba nchi hiyo tangumakufumbira na kumina nne. Kwanne kwa Moskwa kufanya jeshilake kwa lakisa sa kumiendelea kupewa kipombele. Number nine ni Lebano. Kati yamajimbo kumi hiari ya onamzigum kubwa wakiyeshuniani. Sitaani yamashariki ya kati na Lebano ni mojawapo. Jihyo idikumbana na vita vya wenyi wakoenyi. Wewe muda mfuko kati ya makrofoni maiti sa sabina tano na makrofoni maiti sa tesi ni. Na tangu wakati huo mayshayaki kisiasa yamekuwa namgawanyikum kubwa wandani. Seraya kiondani nane imeshawishiwa na, imesha na nchini Urunya Sieria, pamoya na kundi la kislam la Hezbollah ambalo mnamo makuufumbiri na sitali ripigana vita na Israel. Matumizi yake ya uliinzimnamo makuufumbiri na kuminasaba hifiki a dollars Amerikani mireuni ufumbiri miya nero ba na moya, sawa na silimiya neno kutatanu ya patulai taifa ya ni GDP. Number seven ni Israel. Tangu kwa nzisho kwake mnamu mwakrifu njimia tisa ya rubana nane, Israel imezungu kwa nanchi zenye uwasa manayo. Halihi, ilitulizwa kidogo kutokana na makubaliano ya amani ya lio sainiwa na misri mnamu mwakrifu njimia tisa sabina tisa na jodan mwakrifu njimia tisa tisina nane. Hata hivyo, inendelea kuwa na wapinzani kwenye mipaka yake kama sarikali ya Syria na wanamgambu wa Hezebola wa Lebanon wa shirika wa kubo wa Iran. Majawa wa Pinsani wenyangu vuzaidwa serekali ya Kibrania, kuingana na sipri matumizi ya Shilah Israel, namu wa kufumbilia na kuminasaba, ili kuadola za Amerikani, million elf kuminasita miya nne the manatisa sawa na asili miya nne nuktea sabaya patulata ifanya njiri p. Nambari sita ni Jordan, Jordan ili pata uhoru wake, namu muaka na fumia tisa rubana sita. Na tangu wakati huo imikuwe kikabiliwa na mifutano mingi inayotokana na mazingira ya kutatanisha. Mnamo mwakarifu njimia tisa stina saba wakati wa vita vya siku sita zidia Israel ilipoteza uthibiti wa、wow、ukingu wa magaribi na Jerusalem mashariki. Mainewa mbayo ilikuwe michukua tangu vita vya kwanza vya warabu na Israel mnamo mwakarifu njimia tisa rubana nani. Namo mwaka elfuni miatisa semanane ili saini makubaliano ya mani na Israel ambayo wahiwa chiri kutokana na shida zingine za usalama ambazo zinata tiza neohilo kama tiza uliyojitokeza kuni djembli na lugieta la kislam. Namo mwaka elfumbili na kuminasaba ili jitoria dollar million elf maja miatisa sela sana tisa kwa yeni ulaulinzizi sawa na silimia nne nukta nani ya patola taifa number tena ni Algeria. Algeria imekumbana na visa vyevurugu kali katika historia, kama taifahuru lilowanza muakifunyimia tisa tisina bili. Mengine ya haya yametokea na namvuta na za za jamiyake, kati ya seta zake dini na zake dunia zajiambiake kati ya muakifunyimia tisa tisina bili na muakifunyimia tisa tisina nani? Jihia imekumbana na mzozomkali wandani ambao lisababisha vifo zaidi ya watu la kimoya. Baada ya kufutu kwa uchaguzi ambao, ilioni kana kuachama cha Islamic Salvation Front kingi ibuka na ushindi. Tangu wakati huo, nchi hiyo imeendelea kwa thirika na waaswa kislamu waki wangu cha chini, lakini pia imekabiliwa na mashambulize kutoka kwa vikundi vya kitaifa kama vile alikaida. Katika mwakilifu mbili na kuminasaba, ili rekodi matumize ulinze liukadiriwa na sipri kuwa dola za marekani milioni elfu kuminasabina tatu saona asilimia tano nukta saba ya patula taifa. Namba nene ni Kuwait. Ikiwa na eneula kilometre za mraba elfu kuminasaba mianani na kuminanani tuu na chini ya wakazi milioni tatu. Kuwait ni nchini Rongo ili ozunguko na magirani wenyangu, vusa uli Arabia, Irani na Irak. Nchini hio ina vituo kada vya jeshi la Marekani, ambapo sehemu ya vikosi vya mungano wakimataifa vinapopambana na kila kinachoiito Islamikisteti. Namo makafumbirini na kuminasaba ili kuna matumizi kijeshi adola zake Marekani, elfsita miyano nchelathi na moya, sawa na asili miyato na nukta nani ya patulataifa, namba tatu ni Congo diarasi. Jamuhuri ya kidimukasia ya Kongo ni mchi ya Kiafrika inayotenga sehemu kubwe utajiriwaki kwa sekta ya ulinzi. Ikiongeza dola za kimarekani milioni mianane themanane kwa mwakilifu mbili na kuminasaba. Kulingana na makadirio ya Sipri. Nchi hiyo imipitia mizuzo mingi tuwe andani kwa andani na mpaka sasa hivi na ndira kupambana na M23. Namba mbili ni Saudi Arabia. Tangu mwakilifu mbili na kuminatano, serikali ya Saudi Arabia. Imiongoza kundi lanchi zinazopigana yime ni zidi ya magisha Hothi ambayo yanakabiliwa na reis Abdurabu Mansu Hadi na yanahungwa mkono na Iran. Hali iyo ni moja tu kati ya matukio kathamba yori azi na Teheran wanapigania kuwa na uzibiti wa eneo. Mfalme wa Saudia pia hushiriki kadikamun gano wa moja kima taifa zidi akundi rinahudhie ta Islamic State. Kuringana na Cypri, mwake fumiri na kuminasaba banchi hii ili tengani dola million elfostina tesa mian na kuminasaba tozamarekani, kuagilia matumizi ya kijeshi saona silmi ya kumi ya patografilandani la taifa number moja Oman. Nchini huo iliopo kimekakati kuvuka mlango bahari wa homuzi. Moja vivuko muhimu vya hydrocarbon na majirani kama Iran, Saudi Arabia na Yemen. Oman imiongeza kwa kasi matumizi yaki ya kijeshi katika kipindi cha mungo mojo liopita. Kwanza aki ukweli ilikuwa nchi ulimuenguni ambayo ilitumia pesa nyingi zaidi katika ulinzu waki. Namo mwaka 1217 matumizi yaki ya kijeshi yalikuwa dola za marekani milion elfunane miya sita themanda sita. Ambayo ni sawa na asidimi ya kuminambili ya patula taifa. Chanzoni BBC mimi na itwa ananias ediga.